Seguim a Ràdio Palafrugell, el 107.8 de l'FM i a continuació doncs comentarem una notícia que us vam explicar la setmana passada i que tenia doncs, com a referents el Museu del Suro i la Fundació Vimar i aquest acord de col·laboració que van presentar, que es va fer públic, amb, doncs, que es va Tenia com objectiu potenciar la participació cultural de les persones amb discapacitat o problemes socials. Per saber alguns detalls més d'aquest acord de col·laboracions, posem a continuació en contacte amb el regidor del Museu del Suro de l'Ajuntament de Palafrugell, en Josep Salvatella, que tenim a l'altre costat de la línia telefònica. Bon dia, Josep. Bon dia. Gràcies per atendre la nostra trucada i, com dèiem, aquesta informació la coneixíem eh, a mitjans de la setmana passada, però és una informació que ja, eh, aquesta signatura, podem dir, es va fer eh, efectiva a principis d'aquest mes d'octubre. Què més ens pots dir al voltant d'aquest acord de col·laboració? Eh, doncs, bé, és un acord que penso que és molt positiu, molt interessant eh, des del punt de vista social i, i cultural. Uh, per Palafrugell i també um, pel col·lectiu de les persones amb discapacitat perquè a més a més arriba uh, en un moment um, molt interessant uh, pel Museu del Suro um, estem ara diguem a la, a la fase, uh, en el tram final de, de la museografia um, que ha de transformar el museu i, i l'ha de, de completar o sigui, tot aquest procés que, que porta anys des de que es va Eh, fer el trasllat a les instal·lacions eh, on és ara, de, de Can Màrio, eh, es culminarà doncs, en, els, en els propers dos anys amb la implementació de la nova mojografia uh -huh. i aleshores eh, aquesta col·laboració amb Imer ens, ens permet eh, treballar molt millor doncs, el tema de l'accessibilitat la, eh, per al col·lectiu d'això, de, de persones amb discapacitat i a part també eh, també preveu una col·laboració eh, proactiva, interactiva, entre eh, el museu i la mateixa entitat. Eh, o sigui, no, no es tracta només que el museu ofereix un servei eh, als usuaris de BIMAR, sinó que el, el museu també, com a, com a institució cultural, es nodreix de, del coneixement, de l'experiència d'una entitat de referència en el seu, en el seu àmbit, com és Vimar, eh, per millorar doncs, en tota una sèrie d'aspectes, per crear doncs, producte eh, específic per aquest, per aquest públic, que és un públic doncs, que eh, o sigui, va molt més enllà del, del que seria lògicament eh, eh, diguem-ne els usuaris de Vimar, o sigui, eh, nosaltres com a museu podem rebre, rebem públic d'arreu de, d'Europa i, i de més enllà i entre aquest públic hi han usuaris mm -hmm. amb característiques específiques. Mm -hmm. En aquest sentit també és rellevant o posada importància no aquest assessorament que s'està fent o es farà a partir de la Fundació doncs perquè doncs, el museu pugui crear aquest, aquest, aquest, aquest espai doncs, més accessible i també, a més a més, crec que hi haurà la creació d'un producte inclusiu doncs, realitzat continguts adequats amb discapacitats físics i intel·lectuals. Oi, eh, Josep? Exacte, o sigui, és això que deia d'aquesta de relació interactiva uh -huh. que no és només doncs, que, que el museu eh, ofereix eh, la gratuïtat dels usuaris de, de BIMAR o que desenvolupa uns determinats continguts o activitats eh, eh, per aquests usuaris, sinó que aquests usuaris, a través de, doncs, de, de, dels seus monitors de, dels professionals especialitzats que, que col·laboren amb BIMAR eh, desenvolupen o sigui con, con, con, col·laboren en el desenvolupament d'aquests continguts d'aquest producte i això penso que és una iniciativa mm, a veure, mm, que, que marca un camí que eh, en l'àmbit de, de, de la comarca del Baix Empordà i, i, i més enllà és una, és una proposta pionera uh -huh. i estem molt contents de, de, de poder-ho tirar endavant. Doncs, eh, que, eh, això també s'emmarca, o sigui, això no és una cosa que doncs, ara eh, vingui per casualitat, sinó que s'emmarca en un context molt més ampli de col·laboració eh, a nivell de municipi, a nivell d'Ajuntament amb Imerg, i amb altres entitats que també eh, treballen doncs, amb, amb això, amb persones discapacitades, uh -huh. que, ve de, que ve de molt de temps, que, ve de, aviam, que, que portem molts anys treballant-hi i, i aquest és un pas més que, que es fa eh, d'això i que és important. Doncs eh, aquesta passa més que es fa i que doncs, nosaltres eh, no volíem deixar de comentar en aquest cas amb el regidor eh, de, del Museu del Suro. la setmana passada, com us dèiem, doncs, us explicàvem aquesta notícia que ens feien arribar i avui doncs eh, ho comentem amb en Josep Salvatella, que és el regidor del suro i Josep, per últim, només eh, doncs, em queda afegir que eh, aquesta, aquesta col·laboració a més a més serveix doncs, perquè el museu doncs, continuï amb aquesta tasca de, de, doncs, de fer que la cultura, en aquest cas associada al Museu del Suru doncs, sigui, eh, arribi a tothom, eh, que no només ens quedem en un cert col·lectiu, sinó doncs, intentar eh, ampliar, com es coneix també, democratitzar en aquest cas eh, l'espai cultural que s'ofereix des del Museu del Suru, que moltes vegades va més enllà del que és pròpiament el suru perquè es fan exposicions eh, fotogràfiques o altres tipus d'exposicions a les quals doncs, es poden veure en el Museu del Suru que això fa doncs, que eh, siguin més obertes a, a tota la població en general i no només a, a un cert col·lectiu, oi? Exacte, o sigui, hem de tenir clar que la cultura, l'accés a la cultura és un dret, és un dret eh, i a més a més doncs és és un plaer, és, eh, jo crec que és una part mm, molt important de, de l'oci, del lleure eh, de la nostra societat i eh, facilitar aquest accés eh, a tots els col·lectius, mm, això és una cosa que que s'ha de, sí, de fomentar i, i s'ha de, de treballar I, i, i és això que eh, el Museu del Suro, eh, que sempre ha tingut una sensibilitat eh, cap a, a públics,dím-ne, amb necessitats específiques, ara de que es troba en, aquesta, en, aquesta, en aquest moment, en què ha de desenvolupar eh, continguts nous, de, en fi, gairebé es pot dir que s'ha de, eh, de reinventar de, de cap i de nou eh, a nivell de, de contingut. O sigui, eh, ho farem amb, amb el màxim de, de cura eh, perquè eh, aquests continguts siguin inclusius. Eh? Perfecte, Josep. Doncs ha quedat molt clara la, la idea que, que es passegueix des del museu des de fa ja molts anys, com hem comentat, també des de l'Ajuntament de Palafrugell, i res més, nosaltres doncs, eh, volíem comentar aquesta informació també amb tu i doncs, els nostres oients eh, els expliquem doncs, que aquesta conversa la podreu recuperar, si així ho voleu, doncs, en aquesta notícia que penjàvem la setmana passada en, aquest, en aquesta en la nostra pàgina web, eh, titulada Col·laboració entre Museu del Suru i Fundació BIMAR. Josep Salvatella, moltes gràcies per atendre la trucada de Ràdio Palafrugell i ens retrobem aviat. Moltes gràcies a vosaltres.